49. Amikor valaki azzal kérkedik, hogy ismeri és magyarázni tudja Krisziposz műveit, jegyezz meg magadban, ha Krisziposz nem írt volna homályosan, ennek nem volna semmi, amivel kérkedhetnék. De mire törekszem én? Arra, hogy megismerjem és kövessem a természetet. Keresem tehát, hogy kitanít meg erre. Ha hallom, hogy Krisziposz, akkor hozzáfordulok. Ám de nem értem meg az írásait. Keresek tehát egy magyarázót. Mindeddig nincs a dologban semmi rendkívüli. Ha már találtam ma magyarázót, akkor hátra van még, hogy kövessem a tanácsait. Egyedül ez a nagy dolog. Ha csak magát a magyarázatot csodálom, Filozófus helyett grammatikus lettem, azzal a különbséggel, hogy nem Homéroszt, hanem krisziposzt olvasom. Még inkább el kell pirulnom, ha valaki azt mondja, olvas fel nekem krisziposzból, és én nem tudok a szavakhoz hasonló velük összhangban lévő tetteket felmutatni.